Місяця того самого. Наступного ранку Максимін ще в досвіта збудив свого ритора і послав до старого конюшого вишати Огнянича, вручити йому дари сла грецького та заодно й довідатися, коли великий князь київський призначив звіщання. Пріск умився біля колодязя просто з корита. Після вчорашнього обіду в конюшого старше хотілося спати, аж очі щеміли. Та заперечувати консулу не випадало і мусив підкоритись. У просторому дворі не видно було ні душі, тільки по той бік колодязного журавля сумирно лежав здоровенний собака. Пріск хотів поманити його, та пес, мов би, й не до нього. В курнику за стайніми нетерпляче басив півень, бо незабаром мало зійти сонце. Небо вже вияснилось, і тільки сулиць на три над широкою заплавою сяїла ранкова зоря. Ріст повернувся до полотки. Поруч із їхньою стояли ще дві – Ромула з Романом та Констанція з їхнім робом. Хлопець позіхнув, і, по думки кленуши старого консула, що збудив його перед курми, взяв під широкий корзно-великі пакунок із дарунками і потягся з великокняжого двору. Максимін узайве нагадав йому. І ні з ким, ні про що. Добре, кіріє консуле мовив Пріск і пішов. Кірос, пан. Кіріє, пане. З двірця варта випустили його, але коли дійшов до вишатаного двору, там брама ще стояла зачинена. Пріск подумав, чи погрюкати в дубові воріт, а чи ні, і таки не наважився. Що робитиме там, коли його навіть і впустять? Так чи так, доведеться стовбичити під вікнами того мовчазного вельможа і він вирішив поблукати ранковим городом. У деяких дворах уже грюкали об цямрини колодязні відра, невсипущі попрокидалися і певно напували худобу. Десь у протилежному кінці скавольнув собака, і в іншому місці заляскав крильми кукурікнув півень. Пріск ходив то в один бік вулиці, то в інший, не надто віддаляючись від вишатиного двору, і роздивлявся на чепурні скіфські оселі, рівненько вишпаровані глиною, побілені і підведені в кого руденьким, у кого синім або ж зеленим. Стріхи були майже скрізь однакові, солом'яні, але траплялися й гонтові, і навіть черепичні. Прогулюючись коло терема, писав потім Пріск, я раптом почув слово, яке вразило мене. То було грецьке здоровлення, хайре, радуйся, все мовив чоловік, проходячи мимо. Дивлячись на одіж його, я музяв того може, за скіфа. Мене зчудувало, що Скиївський вой рече по грецькому. Складаючи полки з різноличних народів, вони переймають один в одного гунську, гоцьку, а за з носінням з римлянами й авзонську мови, авзонська італійська. Грецька ж тут чується тільки між полоненцями, взятими у Фракії або ж на змор'ї Ілірії але їх зразу впізнаєш серед скіфів по й печальному виду. Той же, що мені вклонився, увидівсь мені скіфом, котрий жиє заможно й розкішно. Він був одягнений у багато, ошатну одіж, його волосся було стрижене під кружечок. Очутилося ж, що то є грек, узятий полоном у Мізії, а тепер жиющий тут. Це був Адаміс, який багато років тому врятував Гатила, коли той тонув у Дніпрі. Тепер він служив домажеречем у палатах цариці Русани. Адаміс щиро зрадів зустрічі з одноплемінцем, негайно повів його до свого дому і добре пригостив. І все розпитував, як там, на батьківщині, як живуть тепер люди і чим клопочуться. Вельмим скочив за рідною домівкою, визнав Адаміс, коли вони випили добрий цбан розведеного за грецьким звичаєм водою вина. Дуже скочив і за кревними, і за мовою своєю. Буває, як здушить серце, хоч плач, або біжи пішки в мізію. — То пощо ж не біжиш? — спитав Пріск. «По — Пощо? повторив Адаміс. — Жону маю тут, і п'ятеро дітей, і добре тут жиється. Хіба то добре, коли серце купається в сльозах? Я не зміг бим жити в чужій землі, Адамісе, Скільки б пробув усій Скіфії, а в тягне не додому? Адаміс зіткнув, але заперечив. Я полюбив скіфський покон. Ми часто сполчаємось, то є так. Зате в мир насолоджуємося красним і велолюбним покоєм. І ніхто не тремтить, щоби в нього не відняли того, котре він має і шанує. В моїй старій відчині в Греції волостять тирани, а молодушні робини сміляться боронитись. Там немає правосуддя ні рівності в податях, і сильні гнітять слабих. «Ти любиш скіфію дощу за рідну землю», мовив Пріск, але в голосі його не було до кору. "Так «Тако є», – відповів Адаміс. «Ця земля є моєю другою відчиною». «І бороду голиш!» «Це великий покон скіфів!» «І волосся кружечком!» «Як ви все чините, що в усіх однакове!» «Вельми просто! Вдягаєш на голову судину таку, горнець великий, і же зветься тут Макотер, бо в ньому труть мак. І відтинаєш усе, що виглядає з Макотера». Але розмова перейшла веселе, бо від зустрічі випитого вина, хай розведеного на воді, обоє вельми звеселились. В такому стані й повів Адам свого молодого гостя й одноплемінця до поважного Болярина. Вишата вже встиг устати й поснідати, його жона, Болярина Радмила, запнувшись для годиться прозірним полотком, пригощала юного ритора смачними стравами й добрим вином. Вишата запросив Максиміна разом із Пріском, а також слів від західного римського імператора, до себе на вечерю. А наступного дня Вишата сам супроводив обидва сольства до цариці. Жона великого князя київського Русана мешкала в окремому хоромі. Пріск із непослабною цікавістю роздивлявся і усе запам'ятовував, щоб увечері записати свої враження. На двірці були суть многі тереми та кліті. Одні суть красно зістроєні з гладеньких колод, пов'язаних, може, себе, як вінки, і здіймаються на добру вись. Тут жила жона Атіли. Зустрінутою у дверях варварами, я ввійшов до хорому і застав її в ось на м'якому ложу. Підлога була встелена килимами, многі жони стояли суть окіл цариці» а діви сиділи навпроти неї долі і узорили різноличними нитками корзна, кої вдягають тут зверх одіжі. Вклонившись цариці, я підніс їй дари і вийшов. Повиходили й інші дяки та кляузники, лишились тільки обидва сли, та ще римський воєначальник Роман, бо жона великого князя Київського – то таки цариця, і простим людям не личить мулятися перед нею. Кляузники Канцеляристи діловоди. Пріск мав намір оглянути і інші будівлі Великокняжого двору. Та юрма, що терлувалася коло ганку головного хорому, заступила йому дорогу, і він не зміг проникнути всередину. Смерди й можі, різне болярство дрібного кшталту, чекало виходу Гатила. Нарешті, Великий князь київський з'явився на ганку в супроводі мовчазного вельможа Вишат. І кожен, хто мав до князя прохання. Підходив по черзі і гатило творив свій суд. Не тільки гуни, а й інші народи, їм підволосні, любили його дивного можа за його і цноти і за правосуддя. Многі греки, римляни добровільно служили йому. Скінчивши суд, великий князь Київський повернувся до хорому, де на нього вже з трепетом чекали сли від різних країн і народів але ні римських, ні грецьких послів Гатило так і не прийняв ні того дня, ні наступного. Вишата ж, коли його про це питали, тільки всміхався і калічив грецьку мову. «Гуляйте! А знає, коли!» Ізли обох імператорів і їхні люди зучти цілі вечори просиджували за дошками табули, щоб якось та згаяти час. «Табула. Гра, подібна до шашок, нарди». І щоразу розмовляли про Гатила, бо він був уже не тільки в цій варварській країні, а й у цілому світі. І Пріск, уважно дослухаючись розмов, староно відтворював їх на тонкий, заячий скорі пергаменту. Ромул, між бувалою в многих сольствах, маючи мудрість у тому... Рече, що щастя й могуття Атіли, суть такі велії, що він, пещений ними, вже не терпить нікотрого перечення, яке б справедливе воно не було. Ніхто з дотеперішніх царів Скіфії та інших земель, рече далі Ромул, не вчинив стількох великих діл та ще за такі короткі літа, як Атіла. Його волость простирається за острови на океані, і не тільки народи Скіфії, але й римляни та греки суть його данниками. Не і тим, він хоче розширити свою державу з воюванням Персії. Мідія ж недалеко від Скіфії. Мідія – Персія. Гуни вже відують дорогу туди. Ходили суть тією дорогою, коли в них свірепів голод. І Західні і східні імперії не змогли суть стати супротиву йому, бо полчилися в інших землях. Тоді бошко з красоєм, котрі суть роду царів скіфських сполчили велі і полки і суть проникли в Мідію. Все ті самі, котрі пізніш, суть були слами в Римі для заключення ладу з нами. Вони самі рішують, що, минувши в той похід степи й переправившись через озеро Меотіду, подолали гори Кавказькі і за 15 днів досягли суть Мідії. І тільки велі і полки персів примучили їх вернутись у свою землю, іншою дорогою понад берегом Каспійського моря. «Так», – рече далі Ромул, «а тілі неважко важко примучити собі Мідію, і Парфію, і усю Персію. Радна сила його така, що ніхто супротиву їй стати не зможе. Ми молимо Бога, щоб Атіла повернув оружие своє на Персів». «Але я вельми страшуся», – рече Максимін, «що примучивши Мідів, Парфів і Персів, а тіла вернеться з оттуду володарем Риму, східнього і західнього. Відречеться достойності титулу стратига, коим ушанували суть його римляни, і звелить величати себе імператором. Стратих у Візантії – намісник військово-адміністративного округу Феми. Він уже мовив колись у гніві своєму. «Полководці імператора вашого суть, роби йому!» А мої ж полководці суть такі самі царі, як і ваш імператор. Лише на п'ятий по прибутті день Великий князь київський Богдан Гатило прийняв сла імператора Теодосія, а також Ромула сла західньоримського імператора Валентиніана III. Ні Максимін, ані Ромул не мали підстави бути невдоволеними тривалим звіщанням і могли вважати свою місію вдало виконаною. На знак закінчення переговорів Гатилов шунував обох слів пишним обідом. «У значений час разом зі слами Західньої Римської імперії, – пише Пріск, – ми смо передстали отілі при вході до столової світлиці. Тут кравчі за поконом землі сієї піднесли нам чари, аби смо перед трапезою помолилися за здоров'я царя їхнього». Випивши, ми пішли смо на вречені нам місця коло столу. Ослони стояли суть обабок світлиці. Посередині за столом іншим сидів Аттіла в кріслі. Позад нього на звишінні в кільку приступок було його царське місце під пологом з різноличного цвіту ткання. Такі пологи над злюбленим ложем вішують римляни і греки. Первоповажні місця були суть за столом, у от царя ми смо сиділи з лівого боку. Вище за нас усівся Борич, найзнатніший серед скіфів. Конюший мостився на сідлиці в праворуч царського місця. Навпроти нього суть повсідались обидва сини Атіли. Однакож старший син був поруч нього на котрійсь розтані, шанобно потупивши зір перед відцем. Борислав, якого Пріск, назвавши Боричем, бачив уперше, бо той лише сьогодні приїхав з далекої Мізії, з-за Дунаю, раз по раз підносив у гору Келиха і виголошував здоровиці за великого князя і за імператора Теодосія, і за другого імператора Валентиніана. Велій Болярин був дуже веселий, бо з молоду полюбляв пири і Гатило мусив пригасити його запал. Корисе! Він називав його коротким іменням дуже рідко, але того дня, сказав так, навіть при гостях, не мов би вернулася їхня буйна молодість, і не було сиве волосся ні в князя, ні в його побратим. «Борис, — Борисе, Богричу, дай на гостям попоїзди, бо впоїш голодний. Люди босуть заморські, п'ють вино з водою. — Хай відають, коли суть пирували в князя нашого! — весело відгукнувся Борислав, але таки припинив споювання. Пріск писав потім. Одмінні страви, суть, подавалися всім на серебляних блюдах. А тілою було поставлене просте. Він був умірним у всьому. Гостям підношено золоті і серебляні чари, а його чара була деревляна. Одіж на ньому була також неошатна і нічим не різнилися од інших, може, тільки простотою. Ні висячий при боці меч, ні шнур'я варварських черевіїв, ні його комонна зброя не були суть здоблені золотом, камінцями чи або котрими дорогоцінностями, як в усіх інших скіфів, що сиділи суть у світлиці. І заморські гості, і численні вельможі київські і не київські, багато їли, ще більше пили, і над столами з кожною випитою чаркою здіймався дедалі більший гамір. Кравчі та челядники ледве встигали носити страви порувальникам та міняти порожні дзбани повними. З настанням вечора, коли були, суть, запалені свічі, прийшли суть два співці і почали виславляти подвиги Атіли. Всі гості зворотили зори на них. Одні суть уподобляли пісні, інші були суть у захваті, пом'янучи вславлювані раті. Дідиш, виснажені берем'ям літ і вже змирені духом, проливали сльози. За співцями виступив наперед скоморох і різноличними викрутасами покликав усепільний сміх. На Насамкінець появився харя Мурин, вельми дивен з виду і одіжжу, голосом і тілорухами. Він мішав у казаннях своїх римську, гунську та гоцьку мови і поморив усіх сміхом своїм то був уже немолодий ерликінсько-морох, якого Богдан Гатило, перенісши столицю з Витичева назад до городу Києвого, взяв із собою. Харя Мурин прийшов одягнений у пістряву хламиду з різними рукавами, що сягало йому за коліна, в дивацькому клубокові з дзвоником і в кумедній машкарі. Він разпороз, накидаючи оком на великого князя, розповідав про те, як його буцімто розлучили злі люди з коханою голубицею. Пріск, якому сп'яніли костан перекладав через десяте в п'яте, не второпав з міста Орлекінади. Він думав, що ця драматична історія справді сталася з тим сивим чоловіком і дуже дивувався, чому і так весело регошить чужого лиха. Під час цього представляння тільки Атіла не звертав ні на кого зору свого. З усміхом утішним він дивився на свого молодшого сина, реченого Юрій, який стояв з біч нього, і ласкаво пестив його рукою по щоці. Пир затягся до пізньої ночі, пріск теж упився. Вранці йому страшенно хотілося спати, та мусив розлучитися з м'яким ложем у консульській полотці під деревами садка. Обидва сли вирушили до старого конюшого проситися в зворотню путь. Конюший мав звіщання з іншими вельможами і складав харатії від ім'я Атіли до імператорів. З ним суть були писці, і серед о них – рустиці, родом з Верхньої Мізії. Його суть побрали полоном, але завелі цноти, а тіло взяв його до себе для складання письм. Того-таки дня цариця Русана наказала своєму домажеречеві Адамісові привітати гостей у себе. І молодий грецький дипломат увечері записав до своїх пергаменів. Прийшли смо до нього вкупі з кількома скіфами, і були смо вдостоєні благосклонного і привітного прийому, і нагощені добрими стравами. Всі, кої суть були на обіді, за поконом скіфським суть вітали нас, підводячись і підносячи нам повні чари, обнімаючи нас і по почередно. Всі були задоволені – і гості, і господарі, бо переговори успішно завершилися. Лишав стільки прощальний пир у хоромі великого князя Київського. І Пріскові здавалося дивним, чому старий консул не веселиться разом з іншими, коли навіть поважний ромул – сол західнього імператора, і той пішов у танок серед гамірної світлиці. Нарешті настав і традиційний прощальний пир – відпускний. Слипо приходили в найдорогшому одязі, русини теж убрались по святковому. Всі обмінювалися здоровленнями, пили один до одного чару і зичили многі літа й великі звершення. Цього разу коло Гатила за столом сидів уже не його старший син Данко, якого князь відіслав у далекі землі, а Богданів Тесть, білий як сметана, вуйбор з Даревського роду вручого. Сімдесятилітній князь щось розважливо казав Гатилові, і той лише зрідка кивав головою. Незважаючи на нове одруження, вони й надалі лишалися в доброму зиченні. Через три дні посольства, багато обдаровані Гатилом, лаштувалися в далеку путь додому. І найдужче за всіх, квапився чомусь консул Максимін. Пріс хотів би вже підійти до свого зверхника і розпитати, в чому причина. Та сталася подія, що завадило йому зробити це.